Примітка. Гридень – князівський дружинник. Тепер було видно, що він середнього зросту, сивобородий, голубоокий і йому було далеко за п'ятдесят. Життя вже проклало на його обличчі помітні сліди, пригнуло плечі, але вогню в очах ще не погасило. «Підведіть послів!» – звелів він. Посли підступили ближче. Жокте зробив від них ще крок наперед. «Хоназ Микаїло, мій повелитель Мункекаан, прислав мене до тебе послом. Я сотник Жокте. А що то за люди з тобою, що голови їм позакривано міхами? То подарунки, але їх я вручу тобі пізніше. Чого ж хоче менгухам?» Мункекаан прислав сказати, що він не хоче проливати ні вашої, ні нашої крові, а тому наказує тобі відчинити ворота Києва і визнати над собою владу батукана, онука великого Чингисхана. Михайло Всеволодович почав бліднути. Під у нього затіпалася жилка, вірного знака страшного збудження. Але він стримався, від вибуху гніву і знову запитав. «Що ще велів тобі сказати, Менгухан?» Жоктера сплися в улеслівій усмішці. Він сказав, що кона зникаїло, розумний чоловік, і не захоче, щоб столиця Орусутів, така велика і гарна, була взята приступом, як Періяслав Чернігів, зруйнована, пограбована і спалена. А її мешканці – щоб своїми тілами угноїли київську землю. Тому він сподівається, що завтра вранці кияни відчинять ворота і вийдуть з міста, щоб нукери Каана могли без перешкод перелічити їх для визначення податків, які вони сплачуватимуть щороку нашим баскакам. Примітка. Нукер. Боїн. Кан запевняє, що у тих, хто проявить покірність, Жодне волосинне не впаде з голови. Навпаки, він їм обіцяє життя і свободу. Князь заумер, ніби йому відібрало мову. Стояв непорушно і, здавалося, не дихав. Лише було видно, як розширювалися зіниці його очей, та з лиця поволі стікали залишки рум'янців, і воно ставало жовтовосковим. Заумерли і бояри у нього за спиною, І грідні, і городяни, Що темною стіною Товпалися довкола, Теж притихли. Що відповість князь? А Михайло Всеволодович Все мовчав. Вагався? Чи був такий приголомшений, Що втратив дар мови? Чи роздумував, Як відповісти? Мовчанка затягувалася. Добрині навіть здалося, що князь схитнувся і ось-ось упаде. Як йому допомогти? Підхопити? Підтримати? Та тут, із князівського почту, виступив і став поруч з князем високий худий чоловік. Одягнутий він був скромно, в баранячий кожух та кулзат баранячу шапку. З-під шапки виступав гострий посинілий ніс. На тонкій зморшкуватій шиї висів на шнурку, вивившись із-під рідкої цапини бороди. Срібний хрест. «Княже, не погоджуйся!» — вигукнув він. «Це обман! Не відчиняй воріт клятим мавитянам!» Князь від того вигуку аж дрігнувся, ніби пробудився від сну. «Радиш, Федоре, не піддаватися?» А що ж тоді? Чи не буде нам гірше? Боярин Федір з володих літ був найближчим другом і порадником князя, і мав на нього великий вплив. Глибоко віруючий фанатик Аскет, він разом з княжем-духівником отцем Іваном заронив у душі неміцного тілом і податливого духом князя безмежну віру в трієдиного Бога любов і прив'язаність до православних обрядів, а разом з тим став парадником і мирських ділах. Хай і гірше буде, але ми повинні оборонятись. Але ж їх багато. Чи ж зуміємо відбитись? Федір задумався. І тоді у розмову вступив тисячький битро. Їх не так багато, княже. Тікачі з Чернігова кажуть, що їх тут не більше одного тумена а киян – п'ятдесят тисяч. Він швидко глянув на Добриню і кинув. Про це хлопче послам ні слова. Добриня на знак того, що зрозумів, опустив повіки. А князь здивувався. Так це ж усіх – жінками, дітьми та старими. Але Дмитро стояв на своєму. Воями стануть усі чоловіки, княже. Допомагатимуть жінки й отроки. Киян буде не менше, ніж татар. Окрім того, нас захищатимуть могутні київські вали, та заборола, вистоїмо княже. Та й Бог нам допоможе, — вигукнув Педір, і його великі очі, звернуті до неба, блиснули дивним сяйвом. Князь оживився, щоки його зароживіли. Справді, Бог нам допоможе. Не може він допустити, щоб поганий батий узяв гору над християнок. Голос його зміцнів, плечі розпосталися, і він уперше прямо глянув на Добриню, що мовчки слухав цю розмову. «Як тебе звати, парубче? Ти бачу наш чоловік. Перекажи послам». «Його звати Добриною княже», – підказав тисяцький Дмитро. «Мені здається, йому можна вірити». «Добриня? Гарне ім'я! Перекажи послам Добрини». Хай вертається з Богом назад. Воріт ми не відчинимо. Не встиг Добрині розкрити рота,